Kapitola devátá, ráj vepřů. Mužstvo PDA Úder se připravovalo na zájení sezony. Sehrálo už několik přípravných zápasů a kapitáni Ořech i Honec mohli být svýkoly spokojeni. Pouze na levém křídle byla zřetelná slabina a žádný z uchazečů na toto místo neuspěl. Za této situace si voňavka vzpomněl na pomalého kefalína, který v civilu hrával v chodově a jakž takž se dovedl trefit do míče levou nohou. Přitáhli ho na trénink a zde bylo rozhodnuto, že nastoupí k příštímu přípravnému zápasu. To ještě netušil, jak bude toto utkání pro něho důležité. Nic z tomu nenasvědčovalo ani společný odjezd s nákladním vozem, ale když sportovci vystupovali jeden po druhém před sportovním hřištěm, byli silně překvapeni. Ubrány na stadion stálo osobní autom majorálučky, muže, jehož zájem o míčové hry, nebyl nikdy příliš velký. A už se k výpravě hrnul velký terasky. Byl nezvykle veselý a hovorný. Slyšel jsem, že buďte hrát aj kefalín. Nevím si představit. Ako vyzerá, keď on běhá. A tak jsem se na to přišel Muž Mužstvo se odebralo do kabiny, aby vyslechlo poslední instrukce před zápasem, které udělal zkušený kapitán Honec. Hlavně se chovat slušně mládenci naléhal, neboť jste příslušníky liduje demokratické armády a bude se na vás koukat sám major Haluška. Žádné kopání bez meruny. A žádné posílání rozhodčího dobrý. Rozehrávejte balóny na levou stranu ať vidím, jestli Kefalín umí vůbec kopat. Kefalín obdržel dres s číslem 11 obul si kopačky a vyběhl na hřiště. Major Haluška se nadšeně roztleskal. Zápas byl zahájen a vyvíjel se poměrně dramaticky. To však Teraskyho vůbec nezajímalo. Stoupil se vedle kapitána Hořecha a on se, a jako fascinován, hleděl na kefalína. On behá! Vyrážel ze sebe nadšeně. pozrite se, on behá! Poskakoval jako malé dítě, plácal se do stejn a stále křičel. On behá, bože můj, on behá! A když vojíni o přestávce naklusali do kabiny, Zašel za nimi a gratuloval jim. Pěkně hrátě, chlapci, vela pěkně. A nejlepší je kefalín. Tím bylo rozhodnuto, že kefalín se stane žádným a stálým členem mužstva PDA Úder. Hráči fotbalového týmu nevykonávali strážní služby, neboť bylo třeba trénovat a udržovat životosprávu. Kapitán Honec se poctivě snažil najít pro každého z nich přijatelný švindl. Pro tebe se musí taky něco najít, řekl vonavka Kefalínovi. Falínovi. Pojď, jdem za Honcem. Třeba tě přidělí k nám do skladu. Ale kapitán Honec právě stál na nádvoří a nevýslovně zuřil. Byl jsem se podívat na prasata, vykládal kapitánu domkářovi. A divcem neomdlel. To nejsou webři, to jsou chrti. Každé žebru jim vidět. A jak by taky ne, když je krmějí samý inteligentí. Nejdřív ten herec Černík, pak jim Macháček dával čalamádu a teď je ničil kouzelník Pavel. Na vlastní oči jsem viděl, jak jim dával syrový brambory, protože se milospán nechtěl táct s pomojem a ze zámku. Ale už je s tím konec. ta bude krmit odborník, zemědělec a žádný advokát nebo komediant. Jenom odborník, stoprocentní odborník. V tom se k němu přitočil Hoňavka. A kapitáne. kapitále, by ty prasata krmit kefalín? On má ke zvířatům obrovský vztah. Kem by to určitě dělal dobře. Kapitán Honec nedůvěřivě zaprkal. Co dělá ke v civilu? On je nějaký režisér, zašprprla Hoňavka. Režíruje na divadle. No vyloučeno. Absolutně vyloučeno, odmítám, nesouhlasím. ta bude krbit odborník, zemědělec a nikdo jiný. Režizéra k vepšům nepustím, za žádnou cenu. Ale já jsem režíroval ve vesnickém divadle, vykřikl zoufale Kefalín. Fakticky ve Vesnickým. Kapitán se zamyslel. Ve Vesnickým, zauvažoval. No to je něco jiného. Já to teda s váma Kefalín zkusím. Ale upozornil vás, že prasata musí přibejvat. Ty budou přímo kinout, sliboval Kefalin. My jsme hráli jednu hru a tam o nic jiného než o přibejvání prasat nešlo. Já jsem teoreticky vyzbrojen. No dobrá, účel honec. Já na sliby nedám. Chci vidět výsledky. Můžete se Kefalin ujmout své funkce? Pod skalou. Na níž se tyčil zelenohorský zámek, byla několika arová planina porostlá kopřivami a ohraničená zráčeným plotem. Do této ohrady vstoupil Nikefalín a pozorně se rozhlédl kolem. Bylo to nevlídno, ale bezpečno. V rohu ohrady stál chlívek obývaný třemi vychrtlými vepři, kteří se v této chvíli nápadně podobali jezevčíkům nespokojeně pochrochtávali, kničeli a marně se snažili rypáky vyvrátit pevná dvířka chlívku. V této fyzické kondici by zřejmě neprorazili ani balicí papír. Uprostřed ohrady téměř zcela zarostlé kopřivami se krčela malá dřevěná chatka, která prý dříve sloužila psovodům. Byla v ní jediná místnost v níž měl kefalín hospodařit. To znamenalo, že to měl vepšum ohřívat potravu a skladovat zrní pro slepice, které také patřily k tomuto miliaturnímu hospodářství. Žili zde polodivoce, vejce zanášeli, kam je napadlo, a s obzvláštním gustem honili mezi kopřivama myši, které se tu tak rozmohly, ačkoliv nepodlehali vojenské inventůře. Kefalin odevzdaně vzdychl a vydal se směrem k příbytku vepřům. Se špatně utajovanými obavami otevřel dveře chlívku. Vepříci radostně zakvičeli, jako střely vyrazili kupředu, podrazili svému novému vládci nohy a ukryli se mezi kopřivami. Kefalín pochopil, že nemá smysl honit je zpátky, neboť to by byla nadlická a pravděpodobně i zbytečná práce. Pašíci, oslovil vlídně vepříky, jejíž přítomnost v ohradě nyní pouze tušil. Vy se přede mnou schováváte, protože nechápete, že to s vámi myslím dobře. Až poznáte, že mám s vámi jen ty nejlepší úmysly, budou z nás kamarádi. Jenom vás žádám, abyste nezakusovali slepice. Nejste šelmy, nejbrž všežravci. Z stravu budete dostávat pravidelně a o její kvalitě nemusíte pochybovat Kefalín, vám utekly prasata, co? Neutekli jsou druh kapitáne, odmítl naštění kefalín. Sám jsem je pustil, prohlídal jsem je a zjistil jsem, že nemají-li uhinout, potřebují řádný výběh. Já bych řekl, že prase má být v chlívku. Podle nejnovějších sovětských metod, které jsem prostudoval, mají být v chlívku jen za chladného počasí. No, jdete... Žasl kapitán. Teď se přichází v zemědělství na veliký věci. Tyhle větrolamy, štajmanový boudy, studený odchov telat a lisenko vůbec. To je kefalín? Tak se mi to líbí. Sledujte sovětské zkušenosti a aplikujte je. Budu je aplikovat tvůrčím způsobem. Například jsem se už rozhodl, že budu ve schutňovat potravu. Cože? Vyvalil oči kapitán. To se taky dělá? Dělá, ujišťoval ho vojín. Vaří se jim droždí a přidává se do potravy. Za pár týdnů je nepoznáte. To rád řekl Honec. Věda je veliká věc. Už se o to zajímá i soudruh major. K úžasu kdeko a zejména pak k úžasu samotného kefalína Kryzanci vojenského hospodářství skutečně došlo. Vepři, kteří se dostali na svobodu, dokázali během několika dní zlikvidovat všechny kopřivy dílem z rozpustilosti a opojení svobodou, a částečně také proto, že jim zachutnali. Slepice tím ztratili svá útočiště a divoká hnízda, v níž se pokoušeli založit další slepičí rody, takže museli vzít za vděk kulníkem. Kefalín našel na zemi spousty vajec, která okamžitě rozdělila na dva díly, aby ve vhodné chvíli pozval přátelé na vaječné a také slepičí hody. Po každém jídle docházel s dvěma kýbly na zámek pro poměje a tyto dobroty naleval prasatům do koryta, které umístil ve středu výběhu. Lepři začali přibývat fantastickým způsobem. A nejen přibývat, nýbrž i krotno. Kefalín na rozdíl od svých předchůdců měl rád zvířata a počal své svěřence cvičit. Vepři si na něho zvykli a sotva se objevil v brance, hrnuli se k němu se šťastným chrochtáním a otírali se mu o nohy jako kočky. Pašíci, říkal jim Kefalín, stanete se prvními vycvičenými vepři naší lidově demokratické armády. Společnými silami budeme postupovat vpřed až k úplné a naprosté vycvičenosti Stavete se nejchytřejšími a nejšikovnějšími erárními vepři v historii naší armády. A jestli dělí navštíví náš útvar sám, minister Čepička, jistě udělí vám i mně zaslouženou pochvalu. Po tomto proslovu považoval Kefalín za nutné dát vepřu jména. A aby si je nepletl, napsal jim je tuší na růžové kýty. To vzbudilo bujaré veselý u vojínu na zámku, ale kapitán Honec to přijal nevrle. Můžete mi, soudrou Voline, vysvětlit, proč píšete prasatom na prdele? To je tak, soudru kapitáne. Podle nejnovějších metod ustavičně sledují zdraví a chování vepšů. A abych si je nepletl, musel jsem si je nějak označit. Mohl jsem je pochopitelně jenom očíslovat. A dal jsem přednost jménům protože matematika byla od mou slabou stránkou. Hmm, Bručel kapitán. A to se mi museli dát taková jména jako Licinius, Božetěch a Esmeralda? Dlouho jsem nad tím uvažoval, roztráhl ruce ke falín, ale nic chytřejšího mě nenapadlo. Dávat prasatom jména nemá v našem národě tradici. O tom, jak nazývají ve převes přátelných státech, jsem se v brožurkách nedočetl. Jména obvyklá v imperialistickém válečném seskupení jsem nemohl přijmout ze zásadních ideových důvodů. Pro mě zaměstním, který říkáte, jak chcete. Jenom vás upozorňuji, že máte vepře vyživovat a ne s dělat cirkuzový představení. Přijoučíte panáčkovat, běhat do kolečka jako v manéži a dokonce se na nich pokoušíte jezdit. Nedělám nic samoučelného, soudru kapitáne, ale pouze pečuji o jejich zdravý vývoj. Z jsem zjistil, že tělocvik je zdravý nejen pro člověka, ale i pro zvíře. Maso cvičených prasat je vláčné a nezvykle chutné, proto mám v úmysl naučit vepře proskakovat ohnivou obručí. O se mi nezdá, hučel kapitán. Ale neodhodlal se Přichovu prasat použít své velitelské autority.